și-ți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a-ți vederea. În felul ăsta, cred că o să te forțe să nu te depărtezi. Dick, Dick, dar... mi-ai făgăduit că ai să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom. Ei, acum... Vreau jucările. O să ne capiți curând, Jack. Bine, bine, dar Dick mi-a mai făgăduit ceva. Ce anume micuțul? Păsări muște. <laughs> e, eh, mai încolo, mai încolo. No, mai încolo, e papa un șarpe. Nu, no, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu. Ah! Da, da, nu trageți! E mai pomeniți! Astezi, girafe! Girafe? Girafe? Te înșel, Dic. Nu există girafe în America. Da, da, chiar așa. Atunci? Zi?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 Ce? Cine a tipat? Eu! Eu am tipat! Dar ce ai? Am fost mușcat! Cu e șarpe! Nu, no, nu e șarpe, e insectă! Am prins-o! Am prins-o! Ei bine, strivește gânganele și nu e mai speriat, domnule Benedict! Să strivezi cu o insectă! Și încă una ca asta!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 Nu le dic. Uite-te! uită te De ce, domn? Acolo! Ha? Acolo, pe copaci și el? Sunt urme de sânge. E pe pământ? Modulare de om ce opăițim. Taci, taci, Tom. taci! Am mai văzut. Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi. Taci, taci, domn! Taci pentru liniște, domne, Wilder! Domnule, tighi!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 Așadar, Harris, n-ai putut să-i mai în adâncul angolii pe cei din mica trupa, capitanului Sand. Nu, Negoro Și chiar de mirare că am izguti să-i aduc și până aici. Da? Da. Dick Sand mă cerceta cu niște oiechi bănuitori și era timpul să o șterg. Ah, numai încă 100.000 de, de ei mi-ai fi adus Harris și atunci am fi fost și mai sigur de ei. Mm, face omul ce poate, Negoro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 M-am înfățeșat capitanului corăbii și m-am oferit să fiu angajat ca bucătar. Uh -huh. M-au primit pentru că nu avea pe altul. După câteva zile, Pilgrim se depărta de pământul lui Noi Zelande. E toate bune, dar vasul, după câte știu, trebuia să se îndrepte întâi spre Valparaisu, apoi la San Francisco. Înțeleg, Harris, se întâmplă însă ca la o vânătoare de balene capitanul Hull să piară cu echipaș cu tot. Ah, și atunci ai luat tu conducerea vasului. Nu, era imposibil. De ce?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 Ei, Harris, spune-mi ce face stăpânul nostru, negustorul de sclavi Alvez, pe care nu l-am văzut de doi ani. Nu, no, mm? bătrânul e ticălos să merge de minune. Era târgul de sclav din Bihe? Nu, nu, se află de un an la taraba lui din Cazonde. Aha, îi merg bine, trebuie. Bine, bine, dar negustoria asta e din ce în ce mai grea pe țărmul de aici. Ei, de aia spunem, ce de gând să faci cu oameniști? ăștia? O să-i împartă în două grupuri. Așa. Unii pe care o să-i vând ca sclavi și alții pe care... Pe care? Hai să vezi. Mm -hmm. Bine. Rămânem atunci înțeles să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de ei se află caravana de sclavi, lui O singură poruncă pentru ca Dixand și prietenii lui să fie priși. Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dixend.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 Ah, dacă nu mă înșel Iată-l pe tânărul meu Prieten Dick Sand Încântat de această revedere La cazonde Harris Da, Harris La ordinele nevoastră Harris, unde e doamna Weldon? Oh, biata mama Cum ar fi putut supraviețui? Moartă? Și copilul ei? Mmm, bietul copilaș, Cum ar fi putut îndura obosele Atât de mare? Salut! Că... La cazon de totul cu putință, tinere prieten. Da? Atunci. Pine pizerabila! Ah, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat aici, Alvesu? <laughs> Peri a fost înjunghiat de micul ei, <laughs> Negoro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 Ce la rău de pe vapor? M goro? Da! Da, Migoro! Uite! copilul de aici! M ce dorești de la mine, domnule? Domnul, no, Tom și cu și lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Mujiji. Dumnezeu să-i aibă în pază. În ce privește pe tânărul de metale capitan de 15 ani, el l-a plătit pe bună dreptate cu viața uciderea cu lui Harris.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 La o de cinci zile fără întrerupere și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, numai necazul pe capul meu. Nu pot să te plânge, Alvești. Mă arăt de marfă proaspătă. Ești părtaș zaurul pe care îl va aduce, Negoro. Mai bine bea și petrece. Să beau. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor nu pot trimite niciun transport? Și ce o să spună Negoro când o să afle că nenorocitul ăla de prizonier, Benedic. A dispărut din agenție. <laughs> Un prizonier de muște. <laughs> nu prețuia mare lucru acest zănatic. Și totuși o să mă poste mult. Negoro o să mi scadă din suma ce mi se cuvine. A treaba. treabă. Oh, dacă aș putea pune mâna pe el. Ce hărmălaie? Ia, privește! Ce? Tot satul s-a oprit în fața porții. Și ăștia ce vor? Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia. Aveți! Chiamat oamenii. Roata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre bara ca prizonierii. Au furit și să fiu dacă nu îi împușc pe toți. Oameni! Iată pe doamnă Weldă și pe micul Jack. Doamnă weldă cum toți nori cerului poți să-și reverse apele...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 Și că se va duce să facă sacrificii pentru a opri ploaia care aproape a necațe mănăturile. Da. L-am pris pe drum, l-am legat de un copac, i-am luat toate podoabele și cercul uh -uh. a devenit vrac. <laughs> Oamenii din Cazonde m-au crezut când le-a spus că doamna Welder și Jack trebuie sacrificați pentru ca ploaia să înceteze. Uh. M-au ajutat să intru în agenție și cu toată împotrivirea lui Alves. Mi-am luat prada chiar sub ochii lui. de -a vă și ploaia Ha! Oh, Hercule, Hercule, ai fost un adevărat artist. Și tudi. Ah, Eu, domnul, Weldon, nu prea am ce să vă spun. Ultimul meu gând a fost la dumneavoastră, la Gic. M-am căznit în zadar să rup frânghiile cu care eram legat de acel stâr din mijlocul mormântului regelui din Cazonde. Când s-a dat drumul apei, ea mi-a trecut peste cap. Mi-am pierdut cunoștința. Jake. Când mi-am venit din nou în fire,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 N-am mai putut să-i scap. Cred că sunt chiar. Dingo, și tu erai rănit de negoară. Te-am îngrijit și acum ai rămas al meu, da? Hercule, poate că era mai bine să nu fi rămas aici aproape de cazon de ca să ne salvezi pe noi. Poate că trebuia să pleci după ei. Nu știu dacă o să-i mai vedem. Hercule, Hercule, ești singurul nostru sprijin. Ajută-ne!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 Hey. Hey. Dingo! <gri> Dingo, ce cu tine? S-ar părea că plânge, <gri> Dingo, hei, Dingo! Dingo, la Dingo, Dingo! Dingo! A fugit, domnule Dick! Ha? Acolo e o colibă de lemn în luminișul acela. Hey, să debarcăm și noi! Luați seama! Domnule Elden, da. Domnule Benedict! Da. Jake! Da. Nu vă depărtați! Domnule. Fii cu băgare de seamă, Hercule! Domnul edic! Da? a intrat înăuntru. Ei, cine e acolo? Nu răspunde nimeni dic. Să intrăm și noi! Da! Priviți, domnule edic! Priviți! Oase. Un craniu de om!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 Jefuit de călăuza mea, Nego. 3 decembrie 1871, aici, la 120 de de coastă. Dingo, ajutor, Samuel Vernu. Dingo, Dingo, înapoi, Dingo! Dingo! Domnule, Dic, vine Goro! Se luptă cu Dingo! Ate-l, harule, Poţă-te tu Prea târziu, Hercule, Dingo a fost înjunghiat. Ah, au murit amândoi. s a spune că Samuel Vernu a fost răzbunat.